Розділ 4. Оліверові пропонують інше місце, і він починає працювати на користь суспільства. Коли юнакові знатної родини не можуть забезпечити вигідної посади у спадок, по знайомству чи за гроші, то його віддають у моряки. Наслідуючи цю мудру і корисну традицію, Члени парафіяльної ради замислилися над тим, чи не слід було б спровадити Олівера твіста на якому небудь вутлому торговельному суденці в якийсь прославлений, згубний для здоров'я порт. Нічого кращого для нього, схоже, придумати не можна було, а тут усе ж таки залишалася надія, що одного чудового дня після обіду капітан, перебуваючи в грайливому настрої, Засіче його на смерть або провалить голову лому. бо ж усім відомо, що серед джентльменів, які борознять океани, дуже поширені такі розваги. Чим далі члени ради обговорювали цей проект, тим більше різноманітних переваг знаходили в ньому і, врешті, дійшли остаточного висновку, що пощасливити олівера вони можуть у єдиний спосіб відіславши його негайно в плавання. Містера Бамбла вирядили розвідати, чи не знайдеться який-небудь капітан, котрому знадобився Б'юнга без родини і друзів. І Бідл саме повертався до ропітного дому із своєї розвідки, коли вже біля самих воріт, йому зустрівся ніхто інший, як містер Саурбері, парафіяльний трунар. Містер Саурбері був високий, сухорлявий, маслакуватий чоловік. Ходив він завжди у приношеному чорному костюмі, заштопаних бавовняних чорних панчохах і такого самого кольору червика. Природа виліпила його обличчя не для усмішок, але загалом він був не від того, щоб пожартувати на фахові теми. З виразом щирої радості від цієї зустрічі він плавною ходою наблизився до містера Бамбла і сердечно потис йому руку. «Я зняв мірку з двох жінок, що померли сьогодні вночі, містер Бамбл», – сказав Трунар. «То ви скоро забагатієте, містер Саурбері», – відказав Бідл, струмляючи великий і вказівний пальці, в простягнуту йому трунарем та бакерку, що являла собою майстерно зроблену малесеньку труну. От побачите забагатієте, містере Саурбері, повторив містер Бамбл, приязно постукавши трунаря ціпком по плечу. Ви так гадаєте? мовив трунар тоном, що водночас і припускав і заперечував таку можливість. «Якби ж то парафіяльна рада не платила так мало, містере Бамбл, але ж і труни малі», – відказав Бідл, дозволивши собі похихотіти рівно стільки, скільки це личить поважному рядовцеві. Містера Саурбері ці слова, які слід було сподіватися, дуже звеселили, і він вибухнув довгим нестримним реготом. «Щоправда, то не гріх, містер Бамбл», – мовив він нарешті. «Відколи ви запровадили нову систему харчування, трони повущили і понищили. Але ж і нам треба мати якийсь зиск, містер Бамбл». «Добре висушені дошки коштують чимало сер, а металеві ручки приставляють каналом аж із Бірмінгема». «Що ж», – відповів містер Бамбл. «Не буває ремесла без витрат. Та коли зиску нема, це, звісно, теж не годиться». «А як же? А як же?» – підтвердив Трунар. «Через те доводиться втрачене на одному надолужувати на іншому. Ха-ха-ха! Певно, що так!» – кинув містер Бамбл. «Мушу, однак, сказати...» Повів далі Трунар, повертаючись до думок, перерваних появою бідла. Мушу, однак, сказати, містер Бамбл, що мені весь час дошкуляє одна неприємна обставина. Розумієте? Найшвидше помирають люди гладкі. Люди, які жили добре, які не бідували, найпершими віддають богові душу. Коли трапляють до робітного дому. А три-чотири додаткових дошки б'ють по кишені містере Бамбл. Надто, коли на шиї в тебе родина, сер. Оскільки містер Сауербері сказав це з обуренням скривдженою людини, і оскільки містер Бамбл відчув, що ці слова певною мірою кидають тінь на добре ім'я парафії, він визнав за краще звернути на інше. А що Олівер Твіст найшов йому з думок, то про нього він і заговорив. До речі, почав він, чи не знаєте ви когось, хто потребував би учня? Тут у нас є один хлопець, якого ми ніяк не можемо спекатися. Ну, просто камінь на шиї парафії. Умови вигідні, містере Саурбері, дуже вигідні». Містер Бамбл показав ціпком на оголошення в себе над головою і тричі виразно стукнув по словах «п'ять фунтів», написаних величезними друкованими літерами. «Господи!» – вигукнув трунар, беручи містера Бамбла за оздоблену золотим галуном вилогу шинелі. «Саме про це я й хотів з вами поговорити. Розумієте? Боже!» «Який гарний гудзик, містере Бамбл! Досі я не помічав його!» «Так, мені теж подобається», – відповів Бідл, гордовито подивившись на великі бронзові гудзики, що прикрашали його шинель. «Штамп той самий, що й на парафіяльній печетці. Добрий самаритянин допомагає нещасному подорожньому». Парафіяльна рада подарувала мені цю шинель на Новий рік. Пам'ятаю, вперше я надягнув її, коли йшов на слідство в справі зобожілого торговця, що помер серед ночі у підворітті. А як же, пригадую, сказав Трунар. Присяжні дійшли тоді висновку, помер від холоду і нестачі найнеобхідніших засобів до існування. «Так?» – містер Бамбл кивнув головою. «А крім того, вони, здається, ухвалили окрему постанову», – вів далі Трунар. «Мовляв, якби парафіяльний урядовець зобов'язаний наглядати за бідними...» «Казна що?» «Дурниці!» – перебив Бідл. «Якби рада зважала на теревені невігласів присяжних...» У неї не лишалося б часу на інші справи. «Це ви правду кажете», – підтвердив Трунар. «Зовсім не лишалося б». «Присяжні!» – гримів містер Бамбл, стискаючи ціпок, як завжди, коли переймався гнівом. «Присяжні – це темні, паскудні, нікчемні людці». «Ваша правда», – погодився Трунар. «На філософії та політичній економії вони не знаються і настільки», – мовив Бідл, показуючи кінчик мізинця. «А тож, а тож, — підтвердив Трунар. «Я зневажаю їх», – буряковіючи вигукнув Бідл. «І я, і я», – підтакнув Трунар. «Я б одного тільки хотів». «Запроторити отих непідкупних присяжних хоча б на тиждень-два до нашого робітного дому», – сказав Бідл. «Скуштували б тутешніх правил порядків. Ураз перестали б викаблучуватись». «Напевне, перестали б», – мовив Трунар і співчутливо всміхнувся, щоб стишити гнів уже вкрай обореного парафіяльного урядовця. Містер Бамбл скинув трикутного капелюха, витяг із наголовка хусточку, стерпід, що від злості виступив у нього на лобі, знову надів капелюха і звернувся до трунаря вже спокійнішим тоном. «То як щодо хлопця?» «Ну, розумієте, містера Бамбл», – відповів трунар. Я сплачую чималий податок на користь бідних. Гм, то що ж? То я оце міркую. Як я даю на них так багато, то чому би мені не взяти з них якнайбільше, містере Бамбл? Отож, мабуть, мабуть, я сам заберу цього хлопця собі. Містер Бамбл схопив трунаря під руку, і потяг до будинку. Після п'ятихвилинних переговорів між містером Саурбері і членом ради ухвалено було, що Олівер того ж вечора переходить до нього на випробування. Стосовно парафіяльного вихованця, це означало якщо хазяїн після короткої перевірки упевниться, що зможе мати з хлопця максимум зиску, витрачаючи на нього мінімум харчів, то він матиме право залишити його в себе на будь-який час і робити з ним усе, що заманеться. Коли малого Олівера привели ввечері до джентльменів і повідомили, що він сьогодні ж іде слугувати до трунаря, а як надумає скаржитися, чи знову колись переступить поріг робітного дому, його пошлють юнгою у плавання, де його або втоплять, або проломлять ломом голову. Хлопчик вислухав це з такою ж байдужістю, що всі одностайно визнали його запеклим малолітнім негідником і наказали містерові Бамблу негайно вивести його геть. Ясна річ, у кого, як не в членів ради, Найменший вияв черствості з чийогось боку мав викликати благородне обурення і жах. Але цього разу вони помилялись. Ні, Оліверові зовсім не бракувало чутливості. Навпаки, він мав її надміру. І саме тому він був так затурканий грубим поводженням, що мало не утопив і не став безсловесною істотою. Звістку про своє нове призначення він вислухав, не мовивши й слова. Потім у руку йому сунули його майно, не дуже велике, бо вмістилося воно в паперовому пакунку півфута завдовжки і завширшки, і тридюйми завтовшки, і він, насунувши на очі картузик і знов ухопившись за рукав містера Бамбла, вирушив назустріч новим поневірянням. Спочатку містер Бамбл вів Олівера, не звертаючи на хлопця уваги і не озиваючись до нього, бо високо тримав голову, і належить парафіяльному бідлові. А щодень був вітряний, то малого Олівера з головою загортали поля шинелі містера Бамбла, які, розлітаючись, відслоняли в усій красі жилет з вилогами і коричневі плисові штани до колін. Та коли вони вже підходили до місця призначення, містер Бамбл визнав за доцільне глянути вниз і пересвідчитися, що хлопчик має пристойний вигляд і його можна показувати новому хазяїнові. Так він і зробив, надавши своєму обличчю милостового і поблажливого виразу. Олівере. мовив містер Бамбл. Що, сер? Озвався Олівер тихим, тремтячим голосом. Відсунь з очей картуз і тримай вище голову. Олівер відразу виконав наказ, та коли, квапливо провівши вільною рукою по очах, підвів їх на містера Бамбла, в них зблиснула сльоза. Бідло суворо подивився на Олівера і по щоці у того скотилися сльоза, а за нею ще дві. І ще. Хоч як силкувався хлопець, а стримати сльози не міг. Випустивши рука в містера Бамбла, він обома долонями затулив обличчя і заридав так, що сльози заструменіли по підборіддю з-під тоненьких, як патички, пальців. «Оце-то так!» – вигукнув містер Бамбл, зупиняючись і втуплюючись лютим поглядом у свого підопічного. Оце то так. Такого невдячного, такого зіпсутого поганця, як ти, Олівере. Я ще не. Не треба, сер, не треба, заблагав Олівер, схлипуючи й хапаючись за руку, яка тримала добре знайомий ціпок. Не треба, сер. Я виправлюся, їй богу, їй богу, сер. Просто я ще дуже малий сер. «І такий, такий...» «Який такий?» – здивовано спитав містер Бамбл. «Такий самотній, сир, такий самотній!» – вигукнув хлопець. «Мене всі ненавидять!» «Ох, сер, будь ласка, не гнівайтеся на мене!» Хлопець ударив себе кулачком у груди і з непідробним відчаєм подивився бідлові в очі. Під тим жалісним, безпорадним поглядом містер Бамбл на якусь хвильку розгубився, рази вдруге хрипко кашлянув і, пробурмотівши щось про цей клятий кашель, звелів Оліверові витерти сльози і не каверзувати. Потім узяв його за руку і мовчки повів далі. Коли вони зайшли в дім містера Саурбері, Трунар уже, зачинивши віконниці своєї контори, сидів і записував щось в облікову книгу тьмяному і примарному, як і годиться в такому місці, світлі недогарка. Хто там? мовив Трунар, кинувши писати на півслові. Це ви, Бамбле? Не хто інший, містер Саурбері, Відповів Бідл. Ось, приймайте, привів вам хлопчину. Олівер уклонився. «Ага, то це той самий хлопець!» Сказав Трунар, піднісши над головою свічку, щоб краще розгледіти Олівера. «Місіс Саурбері, зайдіть, ну, будь ласка, на хвильку сюди, люба моя!» Із суміжної кімнати вийшла місіс Саурбері. Низенька, худа, зів'яла жінка із злим обличчям. «Люба моя», – поштиво мовив містер Саурбері, – «це той самий хлопчина з ропітного дому, про якого я вам казав». «Господи!» – вигукнула трунарева дружина. «Який він маленький!» «Так, на зріст він не дуже», – погодився містер Бамбл, зиркаючи на Олівера так, наче хлопець був у тому винен. «На зріст він таки малий. Але він підросте, місіс Саурбері, неодмінно підросте». «Підросте», – роздратовано повторила жінка, – «на наших харчах. Як на мене, то від цих парафіяльних дітей немає ніякої користі». Більше витрата, ніж зиску. Та чоловіків хіба переконаєш? Ану, ти шкелетено марш униз. Кажучи це, дружина трунаря відчинила бічні двері і виштовхнула олівера на круті сходи, що вели до вогкого й темного підвалу, так званої кухні, за стіною якої містився вугільний льох. А в кухні сиділа неохайно вдягнена дівчина. В стоптаних черевиках і подертих синіх вовняних панчохах. Шарлотто, сказала місіс Саурбері, зійшовши вниз слідом за Олівером, цьому хлопцеві недоїдене м'ясо, яке ми залишили для тріпа. Той пес зранку не повертався додому, тож обійдеться без вечері. Сподіваюся, хлопець не такий вередливий, щоб ним погидувати. Ага, хлопче? На саму згадку про м'ясо, очі волівера голодно заблищали, тремтячим голосом він запевнив, що не погидує, і перед ним поставили тарілку з недоїдками. Хотів би я, щоб якийсь угодований філософ, у чиєму шлунку наїдки і трунки обертаються в жовч, чия кров холодна, мов лід, а серце кам'яне, хотів би я щоб він побачив, як Олівер Твіст допався до вишуканої страви, що нею погребував би собака. Хотів би я, щоб цей філософ став свідком того, з якою пожадливістю безтямний від голоду Олівер ковтав ті недоїдки. Та ще дужче хотілося б мені побачити, як цей філософ з такою самою насолодою уминає таку саму страву. «То як?» – запитала трунарева дружина, коли Олівер упорався із своєю вечерею. Доти вона заніміла від жаху, стежила за ним, думаючи про те, як цей ненажера об'їдатиме їх. «Попоїв?» «Не бачачи більше нічого їстівного», Олівер відповів ствердно. «Ну, то ходім», – сказала місіс Саурбері, і, взявши закопчену тьмяну лампу, рушила сходами вгору. «Твоя постіль під прилавком. Сподіваюся, ти не боїшся спати серед трун? А втім, боїшся ти чи ні, тобі однаково доведеться спати там. Ходім, не стовбичити ж мені тут цілу ніч». І Олівер, пересиливши себе, покірно рушив за своєю новою господиною.